Jemoi, j'ai contacté par les facteurs d'aucess la semaine dernière car effectivement depuis des mois euh, ils ne distribuent pas du courrier. Juan de Nachea euh, norsei postako de piatunak guregan at jindiraz eren eta zonbeitila bete hontan espaitutze gutungusiak banatzen ahal. hogengatik desguztian dira espaitutez kolegi barne kaldea nahi bezala zerbitzatzen ahal. Hori lotuada 2006-eko ekaineko behantolatzeari, enpleguak kenduz eta hogoita hiru oren eta behoita zorzi minutako turnadak eginez. Antolaketa hori bere ala salatu dugu, gerostik piatunek oren geigahiak egiten dituzte, nekez pagatuak direnak osuan, Egunggusitakoan lanzama ja handiagoa dute. Egu begi inguruak biziki zailaak izan dira eta guai aski dute. Jendeari nahi dute jakina hasi, gutunak ez direla eggunggussizz banatuak batzutan bi Bela demanda de poazidoz ez, zeke lor charge de trabai zoa revu. Horzeizeko piatunek, galde iten dute, beren lantzama berriz ikusia izan dadin, kilometra guziak konduan hartuak izan diten, zeren eta gaur gertatzen dena da ez dutela gutun ere eremaiteko denborarik aski. Beraz, itzultzen direlarik, notatzen dute zer ez banatu, eta biara egiten dute. Zerbitzuaren se kalitatea moriztuada eta jendek gutunak egun bat arte dituzte. Jogoita jiru oren behogoita zorzi postua denbora osorat pasatzea galdegiten dute eta letrakari gehiagooren hartzea lan horren egiteko eta ordez kentzata. Hagemmanetan gira pute jaunarekin ikusiko dugu astezkenara txaldean hiru hontan donianne garazin.di